І ти залишишся без роботи, коли він копить такий апарат. Думала, заспокоїться, а воно його знову понесло. То не бери до серця, сюсідочку. Ти ж лучше від мене знаєш, що там між вами коїться. Інші жінки за столом ревно закивали головами. А вже ж, еге, так і так. Правда-правда, Харитино, бо не бери до серця. А чого цей сільський когот хоче? Чого він до цієї сумної тьоті сікається? Катерина не повірила, що ці слова зійшли з уст ганеного нареченого Бориса. Я йому в два щота крила обламаю і вуха його в генеральських штанів докупи з'яжу, так, що автогеном буде розрізати. Ми в Донбасі не таких бичків на хребет ложили. Ану, тьотю, наливайте та випийте зі мною, і я вдващо щота галіфеєму бантиком завузлую. Ми з Ганою фотографувалися в Донбасі вже не раз обійдемось. Наречений, вочевидь, якесь п'янів, бо й справді рішуче засукував рукави кремової сорочки, оголюючи сині татуювання на жилевих руках. Ганя кинула цьому на шию, бо знала крутий норв свого чоловіка, знала, що коли на гамірних шахтарських танцях закрутиться варемі бійки, і як не стримає Бориса, а він таки щезний повернеться з удоволеною усмішкою, хоча й з подертою сорочкою чи розквашеною губою. Вона повисла на його шиї, бо зараз він таке тут щинить, що німий Федю заговорить, а дядько-никін буде до віку ходити, як спуданий кінь. Мама з татом будуть тиждень збирати тарілки по бур'їнах, а Богданівка кілька днів визиратиме із своїх хат крізь вузьку шпаринку між фіранками. Найбільше вона боялася, що Борис сам затіє бійку на весіллі, щоб по-справжньому натішити свою душу, дати їй волю і тоді лише присмирнішати, Стати упокорено тихим, податливим і пересмучено ніжним. А тут приключка сама пішла йому на перейми. Ганя затулила Борисові уста шмальким поцілунком. Ой, дорогенький товаришу Шахтьор, Богом вас просю, не чіпайте його дурного, то вони нарушне з катерею скубуться, щоб весілля ваше було веселішим. Заблагала Хариця, розгублено засовалась на ослоні і пустила сльозу котра виявилась вкрай ефектною, бо наречений нарешті не відповів Гані на її поцілунок податливістю своїх губів. «Вона правду каже, Борисе», – потвердила Катерина, – хоч голос видався таким чужим, що вона сама його не впізнала. Від її імені говорила якась несусвітна, улеслива сільська брехунка, яка, коли треба, скаже, що півень несе круто зварені яйця на сніданок. Брехлійка відчула безкарність свого її казанини і вже не могла зупинитись, тим більше, що її вдячно слухали. Не дивуйтеся йому і мені, то наша давня. Катеринина брехлива двійниця хотіла сказати гра, але це коротеньке слово враз перегатило її горло, наче вона ковтнула жарину. Її зацькований погляд метнувся по хаті, ковзнув по кількох жіночих обличчях і нарешті відчув, надійну опору, зустрівшись із очима добродіки. Пар'є пильно дивилась на неї, стіпивши свої нікельовані зуби, втягнула голову в плечі так глибоко, що здавалося, вона й народилась без шиї. Густий накрап слідів, отвітряної віспі тримців, як кукіль на решеті, яким просівають зерно. Добродійка занишкла, як перед ударом, який чомусь затримується, і їй уже не сила його чекати. Катерина майже фізично відчула Маріїн настрій, а великим внутрішнім зусиллям зацитькала свою двійницю і, прокашлявшись, власне, голос десь запропастився, і вона виманювала його знебуття, сказала то наша давня приїзд, а може, й вічна. Катерина помітила, як випогоджується лисе добродійки, як мілкішають і розповзаються синюваті ямочки під очима, де найдужче погуляла колись світрянка. «Та ви себе тим не смутіть!» Катеря зиркнула на картину в покутті. Серед дольший витязь і досі не помічав, що він безкінний, що його білий огирець давно вислизнув з підвершника і, напевне, вигулює в гетьманському урочищі під загреблею або красується перед своїм відображенням у чистій воді Чураївни. Колись може, й помиримось!» Є ж для цього цвинтар, сказала Катерина. Цюкнула з чарчиною з молодим і з молодою і шатівно випила. А потім зайшла з судомним кашлем, аж добродійка злякалась і притмом подала їй кварту, цю свару. Німей Феді гукнув повстяною булавою в могутній плечі свого сина Пилипа. Пилип зозла, наступив на босоного свого Максимка, і сімейний оркестр Влад заграв, Копав-копав краниченьку, неділеньку-дві, Сп'янілі гусленьки тільки того й чекали, замахтіли широкі спідниці, Забіліли незасмаглі вище колінь ноги молодець, Захляпотіли широкими одутленими чоловічі галіфе, стала хрустка курява над дворищем,